13. Richard bekanyarodott a tóparti ház elé. Ült még néhány percig az öreg sevroléban, élvezte a csendet, a nyugalmat, amely fogadta. Nagyon a szívébe zárta ezt a házat, bár tudta, bárhol is élne sörli, akár egy parányi zúkban, miatta az is kedves volna számára. Fáradt mozdulattal nyúlt az ajtóhoz. Nehéz napok álltak mögötte, most mégsem vágyott másra, csak hogy mielőbb láthassa őt. Csengetni készült, amikor a kert felől meghallotta a hangját. Az ösvényt kereste, amelyen alig néhány hónapja dűtől elvakult angázolt keresztül. Kicsit restelkedve emlékezett most vissza akkori viselkedésére. Sörli a kisfiúval játszott a fűben. Szólni akart, hogy megérkezett, Valahogy mégis benne rekedt a szó. Még sohasem gondolt arra, hogy gyereke legyen. Nem akarta, hogy a fiának vagy a kislányának ugyanolyan nehéz élete legyen, mint az övé. Sörli és a kicsi látványára azonban megmozdult benne valami. Valóban nehéz élet állt mögötte. 15 éves kora óta azonban egy valaki mellette állt. A nagyanyja. Azt, amit tőle kapott, az a fény, jóság, Szeretet most ott csillogott Sörli tekintetében, ott ragyogott az arcán, ott bujkált a mozdulataiban. Lehet, hogy Sörli megváltoztathatja. Lehet, hogy képes lesz elhinni. Vele együtt fel tudnak nevelni egy kisgyereket, és meg tudnak óvni minden rossztól, ami elé a sors állítja. Elfutotta a szemét a könyv, ahogy Sörli mozdulatait figyelte a fenyők mögül. Lágyak voltak és gyöngédek. Minden rezzenésében benne bujkált az a szelid, légies törékenység, amely az első pillanattól megérintette. Szerelmes volt, és e pillanatban határozottan tudta, ha maga mellett tudhatja őt, az élet minden viharán képes lesz keresztül verekedni magát. Shirley! szólalt meg halkan. Nem akar tovább rejtőzködni, Emiatt a néhány perc miatt is korholta önmagát, de hát nem tehetett róla, a pillanat varázsa fogva tartotta. A lány nyugtalanul fordult a hangirányába. irányába. – Richard! – sohasem felejti el a fényt, amely végig suhant az arcán, amikor megpillantotta őt. Mozdult a lába, és most nem a dűtől nem volt képes arra figyelni, nem taposse össze valamelyik féltőn óvott növényt a kertben. Megállt vele szemben, és mintha az idő is megtorpant volna körülöttük. Sörli tétován egyenesedett fel. Átvillant a fején a gondolat, hogy elfeledkezett az időről, de ráébredt, hogy ő érkezett korábban. A szemében feléledő öröm azonban lassan kihúnyt, ahogy felismerte Richard arcán a fáradt vonásokat. A szerelem már képesítette arra, hogy olvasson belőlük. S most megértett mindent, ami lezajlott ő benne az elmúlt percekben. Szeretett mélyen, őszintén, fenntartások nélkül, s most elárasztotta a szívét a végtelen gyöngétség, amelyet még sohasem élt át. Richard sokáig nem bírta elszakadni a tekintetétől. – Egek! – suttogta elgyötörten a szerelem erejétől, amely rájuk zuhant, s csak nem porrázúzta őket. – Hogy élhettem eddig nélküle? – Sörli arra eszmélt fel, hogy az apró kezecskék a nadrágjába kapaszkodnak. – Jeremy, tündérkém! – bocsánat kérően bontakozott kiszerelmese öleléséből. Piros foltok gyúltak ki az arcán, amiért annyira önfeledten átadta magát az iménti pillanatoknak, hogy csak nem megfeledkezett a kisfiúról. Letérdelt hozzá, hogy a karjába vegye. Ő azonnal szorosan átölelte a nyakát és hozzábújt. Már ismered Richardot? Súgta sörli kedvesen, megcsókolva a játékhevében kipirult arcocskát. Egy kicsit még tartózkodó azokkal szemben, akiket alig látott. Ez így is van rendjén. Richard letérdelt hozzájuk. Mi magunk sem vagyunk másképp ezzel. Szia, kis kismackó! Gyengéden mosolygott a kicsire, aki bizalmatlanul pislogott rá. Amikor azonban néhány perc múlva Shirley édesanyja értejött, már felengedett kissé. Vég mindig Shirley ölében ült, de már szembefordult a kedves óriással, aki megpróbálta eloszlatni a bizalmatlanságát. Felcsillant a szeme, meghalva édesanyja hangját, de nem mozdult. – Üdvözlöm, Richard! – mosolygott rájuk. – Kisfiam, ideje vacsoráznunk. – Shirley, mondhattad volna, hogy készülődnöd kell? – Korholta a lányát szemrehányóan. Nem, nem! kelt védelmére Richard azonnal én törtem rá meglepetésszerűen. Megvárta, amíg az asszony a karjába veszi a kisfiát, és csak ezután nyújtotta a kezét Sörlinek, hogy felsegítse.- Nos, valószínűleg a pokolba kíván. Mrs. Taylor egy pillanatra rajta felejtette a tekintetét, összekulcsolt kezükön. De udvariatlanságnak érezném, ha nem hívnám meg vacsorára. Mielőtt Richard válaszolhatott volna, már elindult befelé. A nappali bejáratánál megállt. De még emlékszem a saját fiatal koromra, így muszáj hozzátennem, hogy nem fogok megharagudni, ha nemet mond. Richard mosolyába ott bujkálta a hála, amiért nem kényszerült kínos mentegetőzésre. Csak két óra múlva kellene találkoznunk, fordult a lányjal szembe, miután magukra maradtak. Nem borítottam fel túlságosan az életedet? Valahogy így buktak ki belőle a szavak. Sörli szeme melegen csillogott a nyári estében. Túlságosan felborítottad, de nem baj, válaszolt csöndesen. hatlak. hangzott a reked kérdés. Végignézett magán, aztán a fejét ingatva ismét ráemelte a tekintetét. Nem mindegy, mit visel, ha vele lehet? Talán két óra múlva nem Farmer nadrágot vett volna fel, de hát ő igazán így maga. Az alkony észrevétlenül telepedett a városra. Egyik pillanatban még csupán szürkült, s mire észbe kaptak, már ott sötét lett felettük a komorékbolt. Egy ideig mindketten hallgattak. Richard az utat figyelte, egyre kimerült ebben. Nem zavarna, ha ma este... gyűrkőzött neki hirtelen. Ha a mai estét csak egyszerűen otthon töltenénk? Nehezére esett bevallani, ahogy halálosan fáradt. Sörli feléje fordult. A kezével jelezte, hogy rendben. Már régen észrevette, hogy túlhajtotta magát. Máskor... Elakadt a hangja, gondolkodnia kellett, hogyan folytassa, hogy ne legyen félreérthető. Máskor, ilyenkor mihez kezdesz? Egy pillanatra találkozott a tekintetük. Lemegyek az edzőterembe, és addig gyúrom magam, amíg lépni sincs erőm, vagy futok odakint. Elhallgatott, végül mégis úgy döntött befejezi. De megesik, hogy vannak olyan kemény napok, amelyek után nincs máshoz erőm, csak bezuhanok az ágyba, és tizenkét órát alszom folytában. Shirley azon tűnödött, hogyan kezdjen hozzá, de mire elhatározta magát, már ott álltak a ház parkolójában. Richard feléje fordult, keze a háta mögött nyugodott az üléstámláján. Tudom, mire gondolsz. Arra nem volna-e jobb nekem, ha ma is ezt tenném. Inkább elmész, hogy én pihenhessek. Mindkettőnknek közbe jöhet valami. Valahogy nem jött ki több hang a torkán, amikor a keze az arcához ért. Szükségem van rád. Richard hangja reketten halt el az escsendjében. Ez az este még inkább ráébresztette arra, hogy sörlés csak is ő tartozhat hozzá. Úgy élt mellette ebben a néhány órában, hogy egyszerre maradhatott magára feldúlt gondolataival, és érezhette megnyugtató közelségét. Nem vonult félre sértődötten, amiért nem tudott vele foglalkozni, ehelyett társa volt, szelíd és megértő, kedves társa, hogy ki tudja nevickélni abból a letargiából, amelybe tegnap óta süllyedt. Végtelenül tisztelte ezért. Késő este volt már, amikor Sörli elmenni készülődött. Tudta, hogy a lánynak mennie kell, ám azt érezte, hogy most nem bírja elengedni. Tegnap este szembe találtam magam a halál véglegességével. Bármennyire is nehezére esett, beszélnie kellett, hogy a lány megértse, miért akarja maradjon. Nem nézett rá, a szoba sarkában égő a reszkető lángját figyelte de ennélkül is tudta, hogy megáll az ajtóban, és dermetten visszafordul hozzá. Meghalt az egyik társam. A mondat üresen a semmibe. Érezte, hogy Sörli alig jut levegőhöz, és mintha ő is légüres térben fuldoklott volna. Az akadémia befejezése óta így élek. Pontosan tudom, hogy állandóan ott kísért mögöttem a halál. Fáradt volt, iszonyúan fáradt és nem csupán mögöttem, valamennyiünk mögött, akik a különleges alakulat tagjai vagyunk. Nem tudhatjuk, hogy mikor, melyik pillanatba csap le nem tudhatjuk, melyik az a bevetés, ahonnét többé nincs visszatérés. Csak most volt elég ereje ahhoz, hogy sörlére nézzen, aki már ott állt előtte, a táskája lassan a szőnyegre csúszott a válláról. Amíg téged nem ismertelek, nem érdekelt, nem törődtem vele, hogy az életem olyan, mintha a kés élén táncolnék. Nem törődtem vele, nem volt fontos, kemény voltam és hideg, ami ennél kiképeztek, és ami ennél az élet nevelt. Ki akartam, és ki tudtam zárni az érzékeimből a szót, halál. Nem akartam megérteni, mit jelent meghalni. Kinyújtotta érte a karját, és lehúzta maga mellé a szőnyegre. Csak tartotta percekig, szótlanul, s amikor érezte, hogy az inge lassan átnedvesedik a melkasán, az ő szeme is bepárásodott. Amióta te vagy nekem, az élet átértékelődött számomra, és ezt tegnap óta érzem igazán. Tett halála döbbentett rá, hogy úgy éltem, mint akinek nincs valója. Nem törődtem a veszélyel, mert szinte nem volt semmi, amit sajnáltam volna magam mögött hagyni. A szorítása erősebb lett. Újra és újra azt kérdeztem magamtól, hogyan tudtam eddig nélküled élni. Törtek elő belőle a szavak rekedten. Elzuhantak a szőnyegen. Már nem akart semmit. Sem beszélni, sem emlékezni. Maga mögött akart hagyni mindent, halált, fájdalmat, félelmet és fásultságot. Csak őt akarta. Aki itt reszket a karjában, s akinek végig szántják az arcát a könnyei, miközben elborítják a csókjai. Sörli nyitott szemmel feküdt a sötétben. Valóban velük történt meg mindez? Valóban ő az, aki a részese ennek a semmihez sem fogható szerelemnek? Hogyan lehet valakivel így együtt élni, együtt lélegezni? Hogyan lehet valakivel ennyire egymásra hangolódni? Boldog volt. Valami mégis tompán sajgott benne. Hiába szerette Richard gyöngéden, féltő óvó szerelemmel, még a szenvedélyén át is árad belőle a fájdalom. Amikor idáig jutott a gondolataiban, sírni kezdett. Sírt, sírt Richard társáért, akit nem ismerhetett, és már soha, soha nem is ismerhet meg. És sírt Richardért és önmagáért. Richard mélyen, öntudatlan álomba zuhanva aludt mellette. Óvatosan bújt ki őt, ölelő karja alól, nem akarta felébreszteni. Vakon tapogatózott ki a fürdőszobába, és még a zuhanyzóban is sokáig folytak a könnyei. Amikor talán negyed óra elteltével dideregve elzárta a vízcsapot, és széthúzta a fülke ajtaját, vette csak észre őt, ahogy ott ül a hideg kövön, hátát, fejét a csempének támasztva. A tekintetéből ítélve már hosszú percek óta hallgatta a sírását. Nem ezt akartam. Elgyötörten állt fel hozzá, kivette a kezéből a fürdőlepedőt, amelyet ő már, -már kétségbe esetten szorított, és óvatosan betakarta vele. Sörli vacogott, az arca tűzben égett, szemében még ott csillogtak a könnyek. Sajnálom, annyira sajnálom. Richard karja tehetetlenül hanyatlott le. Aztán mégis felemelte. újja a tarkóját simogatták. Magához vonta a fejét. Nem akarlak elengedni többé. Soha többé. Mormolta rekedten az éjszaka csöngyébe. A hajnal nyári záporral köszöntött a városra. Sörli a fáradtságtól olyan mélyen aludt, hogy még az eső monoton koppanásának a zaja sem ébresztette fel. Azt is csak félig, meddig kábultan érzékelte, hogy Richard gyöngéden szólítgatja. – Reggel van! – minduntalan leragadt a szeme. – Még alhatsz néhány órát! – takargatta be óvatosan. – Riasztották a csoportunkat! – Be kell mennem! Olyan komoly volt a hangja, hogy rögtön éberség költözött a szemébe. – Baj van! –? Ült fel riadtan. A férfi ott guggolt előtte egyenruhában. Valószínűleg összefüggésben van tett halálával. Meg akarta nyugtatni, de ő maga sem volt nyugodt. Hozzá hajolt, hogy megcsókolja. Mennem kell, csillagom. Egymásba kapaszkodott a tekintetük. Vigyázol, ugye? súgta a lány tompán. Richard homloka az övéhez ért. Visszajövök. Nem akart olyat ígérni, amit nem tarthatott meg. Sörli sokáig merett az ajtóra, amely halkan csukódott be mögötte. Már nem volt képes aludni. Az, ami elűzte az álom jótékony csendjét tőle, a félelem volt. Félt és féltett. Képtelen volt egy helyben maradni a lakásban, amelyben már nem a sötétség, hanem a pirkadat szürke félhomája uralkodott. Idegesen témferget egyik helyiségből a másikba. Tudta, hogy Richard mostanában nem jöhet, ezért szinte mozdulatlanná dermedt a rémülettől, amikor halk motoszkálást hallott az ajtó felől. Nem tudta, mi tévő legyen. A nappaliban állt, már esélyesen volt arra, hogy eljusson a konyháig, ahol esetleg találhatna valamit, amivel megvédhetné magát. A léptek a folyosón egyre közeledtek. Halk kattanást hallott, s a villany vakító fényárba borította a nappalit. Sikítani akart, de a félelem a torkára forrasztotta a kiáltást. Tehetetlenül nézett szembe a belépő hajnali látogatóval. Később már nem tudta eldönteni, mi lett volna jobb, ha valóban betörők állnak vele szemben, vagy a valóság, a magas fiatal nő, akinek ráncba a homloka, ahogy megpillantotta őt. Elárulná, hogy mit keres a vőlegényem lakásában? Magába roskadva ült az íróasztalánál. Már semmivel sem törődött. Meg sem próbált dolgozni, a betűk összefolytak a szem előtt. Nem érdekelték kollégái megjegyzései sem. Már semmi az égvilágon, semmi nem volt fontos. Mint ahogy alig néhány órája az sem... Hogyan jut haza hajnalban Csikágó, cseppet biztonságos negyedein keresztül? Alig emlékezett a kihalt, néptelen föld alatti állomására, s a félelemre pedig hajnalban még minden oka megvolt rá, hogy féljen, de hazajutott. Belopódzott a házba, reggel pedig úgy osont el, mintha ő maga volna a hívatlan éjszakai látogató. Nem bírt volna a szülei szemébe nézni. Éppen elég volt ezt megtennie Richard menyasszonyával. Mi lesz ezután? után? Hogyan lehet élni így tovább? Becsapottan, nevetségessé téve, elárulva? Még sohasem borult ki ennyire. Még a saját esküvője előtt sem. Még a templom rideg, botrányos perceiben sem. De most ő volt, akit elárultak. Be kellett látni, ahogy teljességgel értelmetlenítülnie. Haszna úgy sem lesz belőle, sem neki, sem a munkaadójának. Már mozdult, hogy egyszerűen kisétál innét, amikor nyílt az iroda ajtaja. Dermette ereszkedett vissza, mert a magas, egyeruás férfi egyenesen feléje tartott. Szia, csillagom! Richard köszönése a régi volt. Kedves, meleg, szívet melengető. De az ő szíve már élettelenül dobogott. Hitetlen kedven őt. Még sohasem látta ruhában. halványan emlékezett rá, hogy éjszaka már ezt viselte otthon, de most miért? És miért áll rajta olyan hihetetlenül jól? Jajdul fel magában. Máskor meghatotta volna, hogy Richard egyenesen hozzájön a kapitányságról, de most csak ült, tehetetlenül, arra is képtelenül, hogy bármit érzékeljen a fájdalmon kívül. A reflexei sem működtek. Richard áthajolt hozzá az íróasztalán keresztül, és megcsókolt a gyöngéden, finoman, ahogy az éjszaka, és ő nem rántotta el a fejét. Richard leereszkedett vele szemben a székre, előrehajolva beszélt hozzá. Nem akartam, hogy aggódj, itt vagyok, élek és szeretlek. A mosolya a fiúsan félszeg volt, nem törődött azzal, hogy más is hallja, amit mond. – És ha már itt járok, felvennéd az adatainkat? – Hm. Shirley arca megrándult. – Segítek, feltételezem, szükséged volna egy nyomtatványra is. Elvette az íróasztaláról a papírt, amit keresett. – A vőlegény Richard tögg 31 éves, rendőrtiszt. – Amenny asszony? Itt átnyúlt hozzá, és megfogta a kezét. Sörli tekintete bepárásodott. E pillanatban szeretett volna meghalni. Richard azonban mély lélegzettel folytatta. A menyasszony Sörli Téjer, 28 éves, a foglalkozását tekintve, szerintem ide azt írt be pedagógus, a nevelő tanárok egyik igaz gyöngye, fejezte be halkan. Sörli bénultan ült. Milyen boldog volna, ha másképp alakul a sorsuk, ha nem jön a hajnali látogató, milyen boldog volna most? Ha van benned egy parányi tisztesség, akkor nem űzölgújt belőlem, Richard! mormolta erőtlenül. Olyan görcsösen szorította az íróasztalát, hogy elfehérettek az újai. Nem vett észre maga körül semmit, sem Richard határtalan megdöbbenését, ahogy a szavait fogadja, sem kollégái figyelmeztető pillantását, nem látta az ajtóban megjelenő irodavezetőt sem. – És most sétálj ki az életemből! – fuldoklott fájdalmában. – Shirley! – két karüleltek kétségbe esetten, de alig érzékelte. – Shirley, az Istenért mi történt? – csak ügyjel bajjal tudott kiszabadulni Richard öleléséből. – Menj innét, tűnj el az életemből! – nem bírta tovább, elsírta magát. Nem érted? Kifelé! Elvakította a fájdalom. A könnyeink keresztül alig látta, mit ha igál bele a septében kerített dobozba. A levegő megfagyott körülötte. Hallgatott mindenki, amíg összepakolta a holmiát. Senkitől sem várhatta el, hogy segítségére lesz az iroda vezetővel szemben. Leruhant a lépcsőn anélkül, hogy bárkitől is elköszönt volna. Úgy lépett ki az ajtón, mint a fuldokló, aki levegőért küzd. De számára már nem volt megkönnyebülés sehol. Vaktában indult el a széles járdán, hón alá szorítva a kartondobozt. Hunyorgott a fénytől, és szinte semmit sem látott a könnyeitől. Felmondtál? Meg kellett törölni a szemét, hogy lássa honnét jön a fáradt hang. A Chevrolet előtte állt az szélén. Richard a nyitott ajtót tartotta. Nem, válaszolta őszintén. Kirúgtak. Shirley, nem mehetsz el? Megfogta a karját, amikor egyszerűen ki akarta kerülni. Tartozunk egymásnak annyival, hogy megbeszéljük, ami történt. Én nem tartozom senkinek? Mormolta a könnyeit nyelve, de eleve esélytelen volt elmenekülnie. Richard újjai a csuklójára simultak. Sörli nem hagyhatsz el anélkül, hogy legalább ne tudjam miért? – fájdalom bujkált a hangjában. – Nem! – dacosan merett néhány járókelőre, előre, akik leplezetlenül bámulták őket. – Azok után, ami az éjszaka történt? – emelte, azután Richardra könnyáztatta arcát. – Ami éjszaka történt? – ismételte ő zavarodottan. – Miután elmentél? – Tette hozzá sörli szipogva, amikor rádöbbent, hogy félreértette. Jézusom, csak nem támadtak meg! Richard megrémült, az ő torka pedig összeszorult, mert az arcára kiülő félelem arról árulkodott, hogy szereti őt, és rettenetesen aggódik érte. De akkor hogyan tehette? Hogyan tehette ezt vele? Váratlan látogatód érkezett. Hunyta le a szemét elgyötörten. – Szükségem van egy zsebkendőre. Elengednél? Richard kutató tekintettel nézte, ahogy zsebkendő után kutat egyik kezével a táskájában. A doboz, amelyet a másikkal magához szorított, vészesen mozogni kezdett. – Megfognád? – nyújtott a sörli feléje, aztán meggondolta magát, egyszerűen a földre dobta. – Úgy sem lesz szükségem már rá. A menyasszonyod volt, Richard, mondta nagyon halkan. Nem nézett már rá, s a férfi tehetetlenül nézte végig, ahogy lassú, megtört léptekkel kisétál az életéből. Későre járt, amikor halkan kopogott az öreg töltyfajtón. Nem gondolkozott azon, mit mond majd Sörli szüleinek, ha velük találja majd szembe magát. Képtelen volt másra gondolni, csak arra, ami rájuk vár, kettejükre. Ő nyitott ajtót. Az arca a rávetődő sápat fényben is elárult, hogy sírt. Hosszan, talán órákig is kesereghetett A szeme begyulladt, mély karikák húzódtak alatta, mintha beteg volna. A vonásai fáradtnak tűntek és nagyon szomorúnak. Hosszú másodpercekig nézték egymást egyetlen szó nélkül. – Beszélnünk kell! – szólalt meg végül rekedten. Sörli alig észrevehetően ereszkedett, Összefonta maga előtt a karját, de még mindig vacogott. – Igen. – Tompa fény költözött a szemébe. – Elvihetlek hozzám? Csak sokára értette meg, miért esett nehezére visszautasítani a mozdulatát, ahogy oldalt lépett, szabaddá téve előtte az ajtót mert tudta, hogy soha, soha többé nem élvezheti ennek a számára oly kedves családnak a vendégszeretetét. Sörli elkapta a pillantását, és mintha megértette volna a gondolatait, lassan kihúnyt a fény a szemében. Nem, hozzád nem akarok. Bukott ki belőle önkéntelenül a tiltakozás. A csend elmélyült közöttük. Caroline nincs nálam. Válaszolt végül hangon. Ha arra gondolsz, hogy váratlanul betoppahat, legalább kénytelen lesz bizonyítani, hogy nem hazudok. Valamiképp ez a folytott mondat volt az, ami Shirley döntését mérlegelte. Visszalépett a pulóveréhez, mozdulataiban azzal a fáradt lemondással, hogy addig behívja Richardot. Egész úton hallgatott. Olyannyira zárkózottan kuporgott mellette az ülésen, hogy úgy érezte, mérföldekre távolodott tőle, nem csupán karnyújtásnyira. Oda sem szólt a hetedik emeleti kislakásban. Richard érezte, hogy a tekintete búcsúzik mindentől, amit szomorúan végig simogat, amihez meghitt emlékek fűzik, és ettől összeszorult a szíve. Miért? Miért nem szabadulhat? Jajdult fel, elkeseredettem magában. Sörli, mintha megérezte volna néma kétségbeesését, most ránézett. Már nem volt támadó a tekintete. Csak nagyon-nagyon szomorú. Néhány hónapja valóban az esküvőm miatt kerestem fel az irodátokat. caroline kellett volna összeházasodnom, kezdte el most fáradtan. Szerettem őt, de árnyéka sem volt az a szerelem annak, ami veled eljött hozzám. Nem kellett gondolkodnom, nem kellett töprengenem, de ott álltál előttem a fényben, mindent elnyomva, mindent elsöpörve, ami addig fontos volt az életemben. Ha létezik az egyetlen, a semmihez sem fogható, akkor azt te voltál nekem. Elcsuklott a hangja az emlékektől. Pillanat alatt tört rám ez az érzés, rám zuhant a szerelem. Kitántorogtam az irodából, ahol tudom, elég ostobán viselkedtem de alig bírtam magammal. Mire este eléd mentem, már minden hidat felégettem magam mögött. Caroline Párizsban tanul, felhívtam és elmondtam neki mindent. Úgy reagálta, hogy vártam. Egy évig jártunk jegyben, a szülei tére időzítették az esküvőt. Hisztériásan ordítozott velem a telefonban és fenyegetőzött. Richard megdörzsölte az állát. Őszintén elgondolkodott. Én magam sem tudom már, hogyan jutottam el vele kapcsolatban a házasság gondolatáig. Szakítottunk. El akartam mondani neked, de ideje korán nem tehettem. Ha ezzel kezdem, örökre eltűnsz a szemem elől. De el kell hinned, sörli, mert ez az igazság. Egyedül voltam attól a délutántól kezdve, hogy megvártalak. Nem tartoztam senkihez. Nem csaptalak be. Hogy is tehettem volna veled ilyet? Elfúlt a hangja, nem volt ereje folytatni. Shirley válla előre görnyett. Caroline felkereste a főnökömet. Suttogta védtelenül pillantva rá. Fogalmam sem volt róla, hogy bosszút akar állni. Arra pedig gondolni sem mertem, hogy rajtad akar ütni. Richard elkínzottan védekezett. A szakításunk óta nem jelentkezett. Azt hittem, felnőtt értelmes nőként képes elfogadni, ami történt. Shirley összekuporodva ült a szőnyegen. Két kezébe rejtette az arcát. Richard nem bírta tovább. Odatértelt Sörli mellé, és átölelte. Bűn az, hogy tévedtem. nem kellene egész életemet feláldoznom, amiért először rosszul választottam. Azt hittem, Caroline az igazi. De amikor találkoztunk, ráébredtem, hogy egész életemben téged vártalak. Kétségbe esetten ölelték egymást. Sörli újra sírt sokáig folytak a könnyei a vállára borulva. Most boldognak kellene lennünk. Shirley egészen összekuporodott az ölében, amikor hosszú percek után megszólalt. De csak végtelenül nagy szomorúságot érzek. Van még valami, ugye? Nem kapott választ. A csönd már-már folytogatni kezdte. Lélegzett vissza folytva emelte fel a fejét. Úgy nézett a bepárásodott szempárba, mint aki a halálos ítéletét várja. Azt hallotta. Caroline Terhes